котрей водив ріками чудовий плавучий палац у мавританському стилі. Адам якось намагався допомогти Владиславу замінити або відремонтувати мерседесівський двигун буксира, але марно. У червні 1920-го Київ, разючи відмінний від міста 1914 року, коли ще все було, наче гаразд. Нині жодних майстрів у Стольному Граді не залишилося, лютує голод. Після кількох змін влади міщани емігрували, померли, завіялися хто куди. Все йшло шкереберть. Польська армія, зайнявши великі території України, мусила відступати на Захід. Сам Пілсудський, побувавши в Києві, зрозумів, що місто не втримати від натиску московських орд. Симон Петлюра, вочевидь, був добрим журналістом і промовцем, але неміцним і авторитетним політиком, якого вимагала тоді Україна. Цинічні плани Леніна – Цілком зрозумілі. Після лукавого визнання незалежних України і Польщі, більшовики розпочали шалений наступ на колишні частини імперії. Українську Народну Республіку вони вже фактично знищили. Тепер надійшла черга Польщі. Якщо не станеться дива десь на Віслі тоді, але про таке не варто й думати. Поляки, – міркував Адам, – зобов'язані зберегти свою нову посталу країну. Він вдивлявся в обличчя друга. Може, городецький хворий, мисливець і архітектор зараз подумки перебуває у своєму 1912 році, після повернення з африканських полювань. Живузький. Почув далекий гул. Здається, червоні почали обстріл міста. Слід нехайно діяти. Він хотів узяти друга просто за плечі і добряче труснути, або той отямився. Але Владислав несподівано ручка сів, широко розплющив очі і глянув страшним, пронизливим поглядом на Адама. У цей момент – в пам'яті Городецького промахнули бурхливим потоком останні роки. Юрби озброєних людей на вулицях Києва, прапори, кольори яких змінюються, мало не щодня, здичавіння та занепад міста, спустошення його, закриття храмів, усе скидалося на втілення задуму плазуючого нічного гістя зі снів архітектора, з напівзабутих про минулих років, добрих тільки для стороннього ока. Владислав раптом гостро усвідомив слова Живуського. Справді, йому вже нічого втрачати. Родина під час лихоліть розпалася. Дочка твердо вирішила залишитися у Києві, щоб не сталося з її сім'єю, з містом. Сина звела зі світу страшна інфекція – іспанка. Корнелія Жозефіна, втомлена життям, з його трагедіями, смертю сина, невизначеністю і відсутністю духовної близькості з рідними, подалася у Францію, а потім, як казали, і до Америки. Про жодні... Архітектурні замовлення Городецькому не йшлося, та й ітися не могло. Головною метою мешканців Києва стало просто виживання. Зочай не любив згадувати, що йому, як вправному, непересічному стрільцеві за останні кілька років доводилося не раз на практиці застосовувати своє мистецтво, якщо цю справу можна назвати мистецтвом. Колись він не сумнівався в такій характеристиці, проте останнім часом